Afiya muqiman jamalan janub tajubul ukhuwah qalbi tadub watehtifu bi nahwa audio izdanje pripremio je za vas studio Kelser kubi nahwa darul sulu fadahu al quwwati khayrul svako zhivo bijete ce smrtoku siti i samo na sudnjem danu dobijete u potpunosti plate vaše i ko bude od vatre udaljen i u džennetu uveden Ta je postigao što je želio أجيبتنا ونسوياتي سموارني ونسجيباني على الله أروحنا فرقوا التآلوف ما بلنا فاشدق لي وثاق لي مجدتا <تصفيق> ونستعينه ونستغفره ونستأديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله تعالى فغو المحتد ومن يؤدل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إن الله وحده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 اما بعد فن عصفك الكلام كلام الله تعالى وخلال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون ببلاوة kome autor nije dao poseban naslov, bar u ovom primjerku, koji se nalazi ispred mene. Poglavlje riječi stvoritelja Tebara Keo Teala, zar Allahu drugove pripisuju one koji ne mogu ništa stvoriti, a sami su stvoreni, ne mogu im pomoći, niti sami sebi mogu pomoći. Znači, u ome ajetu Uzdišeni Allah kaže, zar njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa stvoriti, a sami su stvoreni. E švikune, da li mu širk čine, misli se na širk u ibadetu. Da li, mu širk, da li mu čine širk u ibadetu. I ovo je teubih pogrda i pokuda a, onih koji su obožavani Mimo Allaha Tebara Keo Teala i onih koji ih obožavaju. U prvom slučaju ako su oni zadovoljne time. Zato što onaj ko ne može stvoriti ne zaslužuje da bude šta? Obožavan. Jer je jedno od osnovnih svojstava rububije, tada uzvišen je Allah stvara. Umrtvuje i oživljuje. I isto tako Druga njihova mahana jeste to što su sami stvoreni. Ne da ne mogu druge stvoriti, nego su sami, sami su znači stvoreni. Niti mogu sebi koristiti, niti, druge, niti drugima kakvu korist pribaviti, ili zaštitu i slično, i slično tome. Pa kako onda ljudi mogu da takva znači stvorenja čine bogovima koje obožavimo stvoritela Tebarake, Oteana? I ovo ukazuje znači na ništavnost svega što se obožava mimo stvoritela Azeođel, taman to bili meleki, taman to bili poslanici, dobri ljudi i slično i slično tome. Ovdje u ome ajetu uzvišeni Allah Azeođel spominje četiri stvari zbog kojih ova stvorenja ne zaslužuju da budu obožavana. Prvo, ne mogu stvarati. Drugo, sami su stvoreni. Al'a da al-insani heenun min al-dahab, lam yakun shay'un čovjek ne vremena kada nije bio a spomena vrijedan. Bilo je vrijeme kada nisi bio spomena vrijedan. Kako možeš biti božanstvo? Niko te nisi ni zašto pitao dešavalo se na zemlji što se dešavalo i kako onda možeš kao takav biti jeli? kao takav biti božanstvo. Treća stvar, ne mogu nikome pomoći. Od tih ljudi koji ih obožavaju niti iz druge strane mogu sami sebi pomoći. Ne da samo ne mogu drugima, ne mogu ne mogu ni sebi samima. Pa sto četiri razloga znači zbog kojih nikako ne mogu biti eli obožavani. Otakade min dunehi aliha la yakhlquna shay'an wa hum yakhlqun wa la yamlikuna li anfusin darran wa la nafa'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatam wa la nushura. Oni uzimaju mimo njega, mimo Stvoritelja te bareke o bogove Ništa ne stvaraju, a sami su stvoreni. La jahnu kune je ništa, še je ništa, apsolutno. Pa nikoliko jedna mušica ne mogu je stvoriti. I kada je uzviše, Allah duš uzme, ne mogu je oživjeti. A da ne govorimo o nečemu što je veće ovaj isloženije građe od mušice. Niti posjeduju sebi kakvu štetu, niti korist, niti, niti mogu život oduzeti, niti mogu u život dati, niti mogu oživjeti. Ha. Pogledajte kako uzvišen Allah, te o teala, znači osuđuje sve one koji su obožavani mimo stvoritelja te o teala i spominje njihove manjkavosti. Ne može život nikome dati, ne može život nikome uzeti, ne može nikoga proživjeti, pa na osnovu čega onda da bude da bude obožavan? Kula emlikuli nefsi nefan wala dhran ila maša Allah. ولا كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء وذي شني الله كاجي رقي او محمد يا ne posjedujem nikakvo korisni štetu osim onoga što Allah hoće a da znam gajb ja bih stekao mnogo dobro da je poslanik sallallahu alejhi ve znao gajb ne bi mu se desilo ono što mu se desilo na danu huda videćemo šta mu se desilo ne bi mu se to desilo nego bi znao znači mogao donijeti odluk je po pitanju određenih stvari znači da da izbjegne ono što mu se s.a.v. desilo Voma mese nije su i ne bi me nikakvo zlo zateklo i nene ila nezirum obešir obe lekao minun, ja sam samo onaj koji radosne vijesti donosi koji opominje narod koji vjeruje kulinila la lekom darrenu ola rašeda, reci ja vama ne mogu nišćim ni naštetiti, niti ja mogu niti ja mogu kako korist pribaviti kulil la yujiruni minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada aleti opet kaže dozvoljen Allah poslaniku sallallahu alejhi ve mene niko da Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti samo u, njegu, samo, uh, u njemu mogu je ali utočište naći pa suvi ajeti ja sam dokaz da, da je sve što se obožava mimo stvoritelja te barakewateala da je to ništavno I da ne zaslužuje da bude obožavano. I svako ko obožava nekoga drugog mimo stvoritela za ođele, znajući njegove mahane, znači je sigurno onaj koji nije svoje, svoj razum znači koristio. A isto tako i ne znajući, jer se jedino uzvišeni Allah za ođele može obožavati. Pa ako je poslanik taj koji se obožava, kao što je Isa, ali i salam, obožavaju ga pojedini ljudi, po hršćanja, Njemu je uzvišen Allah naredio da mu bude pokoran u, i da mu bude muhlis, da mu bude iskren u svojim ibadetima. Jel' tako? Pa ga je time počastio. Pa kako može onaj koji obožava biti obožavan? On samo obožava nekoga. Kojim pravom onda da bude obožavan? وَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَهًا آخَرَ I nemoji pored Allaha drugog Boga moliti. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْنْ هَالِكُ لِلَّا hukmu لَهُ الْحُكْمُ و Nema obožavatelj nikoga mimo Allaha sve će biti uništeno osim lica njegovog plemenitog njemu sud pripada i njemu ćete se svi vratiti inil hukmu <tutup> illa Allah amara an la ta'budu illa ijah sud pripada Allahu sud pripada Allahu nema boga odnosno sud pripada Allahu <tutup> inaradba tač znači, je uzvišeni Allah je taj koji naređuje koji zabranjuje I naredio je da se obožava samo on. Inil hukmu illa lillah. Emara alna ta'abudu illa ija. Sud pripada Allahu, on je naredio da se samo on obožava. Pa je naredio svojim robovima od poslanika i od bogobojazni i dobrih, da mu budu iskreni u ibadetu i da mu druga ne pripisuju. I to je vjera kojima je uzvišenja Allah poslao svoje poslanike. I zbog toga je objavio knjige. Znači da se prestane sa širkom na zemlji. Da se samo uzvišeni Allah tala, obožava. To je osnovna misija poslanika. A sve mimo toga dolazi kao rezultat tog, tog, tog monoteizma. Jer ko obožava iskreno stvoritela tala, ne moguće da nakon toga učini seždu nekome drugom. Ili da digne svoje ruke da dovi nekoga drugog. I slično, I slično tome. Kako došlo kod Buhari u Sahihu. Od isoje Bogorejde, kada je Džibrija ala islamu pitao poslanika sa ovo je islam, rekao je da obožavaš Allaha iskrono da mu širkne činiš i da obavljaš namaz i da daješ zekjat i da postiš namaz. Pa je znači spomenuo na prvom mjestu, jeli osnom temelj, a to je da se širkne čini, a nakon toga da se praktični, jeli dio obavlja. Kaže uzvišenje Allah da baraka u ta'ala, وَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَمْنَكُونَ مِن قِتْمِرِ A one koji moli temimo Allaha, oni ne posjeduju ni nikoliko kitmir. A to je opnana na, na košpici od datule. Čak ni to znači ne, posjeduju. In Inted'uuhum la jesmau du'aikum woleu semiu mestađabu lakum. Woleu semiu mestađabu lakum. Oni ne čuju vašu dovu, a da je čuju ne bi vam se mogli odaznati. U jomel qijameti je kfuru nebi širkikum a na sudnjem danu oni će poricati da ste ih njemu smatrali smatrali. Ulaju nebio ukemisto habir, a nećete obavijestiti, a nećete niko obavjestiti kao onaj koji koji sve zna. Pa ovdje, uz ištenje Allah te barake, o obavijestio o stanju svih onih koji bivaju moljeni, koji, ko, kojima se čini, znači dova, ili upućuju dovali ali i badet mimo svoritelja te barake, teala, od Meleka i od poslanika i od kipova, Da oni ne mogu i nisu u stanju, bilo kome, ja uputio tu dovu poslaniku, ja uputio kipu. S te strane nikakve razlike nema. Ne može ti on to priuštiti, to što tražiš. I znamo o čemu govorimo, o kojoj vrsti. Znači, kazali smo i napravili smo razliku šta smijemo tražiti od čovjeka, a šta ne smijemo. Kada je riječ onome što ne smijemo tražiti, to je sve uputili to ovaj... Živom ili mrtvom biću nema razlike jer on to ne može čovjeku priuštiti, jer nema pri sebi, nema muljk, nema vlasti, Nema ne čuje tvoju dobu i da čuje ne može ti odgovoriti. Pa ko ima ova svojstva krnjava ne zaslužuje da bude šta? Obožavan, je li tako? Naprimjer, da kažemo da uzvišeni Allah može udovoljiti dobi, ali ne čuje sve što tražiš, nešto čuje nešto ne čuje. To je, znači, ovaj, dova koja je krnjava i ne može biti znači, tako i dovoljeno. A šta onda kada neko od robova ništa, nema ni vlasti nikakve, niti čuje išta što mu kao mrtvom kada se obraćaš, niti, niti ti može, znači, udovoljiti, ovaj niti ti se može odazvati, a na sudnjem danu će poricati to. Za razliku stvoritelja Tebara Kriotela, koji jedini zaslužujem da bude obožavan, i čuje i može ti se odazvati u svakom momentu Tebara Kriotela. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum ako ih pozovete oni i oni vas ne čuju. Ovdje je pitanje, ovdje se postavlja pitanje da li mrtvi čuju dovu ili čuju obraćanje živih njima. Jer mrtvi ovdje kojima se uh, dobro, mrtav čovjek kada neko dođe do njegovog kabora i traži nešto od njega, da li ga čuje i da li mu može ugoditi toj dovi? Ne može. Jer to nije Znači i ta doba je upućena na pogrešnu adresu. Ima hadis od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koga je bilježiv na Abdelbar. U svom idrotem on ga je zabilježio. Kaže u njemu da je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kada čovjek prođe pored kabura muslimana i posela mi a ovaj ga znao na Dunjaluku da mu, da prepozna i da mu odgovori na selam. Taj hadis postoji u toj formi i Ibn Abdelbar kaže da je on sahih. I po njemu suradili mnogi islamski učenci prihvatili su njegovo značenje poput Abdul Haqqa el-Išpilija i poput imama Kurtubi, u svom dijelo l-mufhimo u komentaru muslima Usahiha i poput Čeho Islama Ibultemija u fetvama i poput imama Irakija u svojim opaskama na Hjavl-Middin koji svoje l-mugnija na hamna l-esfar i to je rekao isto tako Ezebidi u svome komentaru na Hjavl-Middin i to je uh, rekao l-azim l-abadi u Awn-Mabudu i to je isto tako rekao Šaukjani u svome djelu Mejidu Novotaru. I drugi učenjaci koji su spominjali ovu tematiku, znači govorili su da ovaj hadis a, može proći i da ima znači vjeroj dostojan lanac prenosilaca. U svakom slučaju ovaj hadis i kada bi bio potvrđen, kao hadis recimo kada se Mejid ukopa pa čuje zveket na nula, ljudi koji odlaze sa kabora. Ako se potvrdi da Meit čuje nešto, onda se smije potvrditi samo u tim momentima za koje postoji dokaz. Poput recimo Selama, ovaj hadis u Lama ga je ocijena vjerodostojnim, iako u njegovom lancu ima slabih ravija ili nepoznati, čija biografija nije poznata. No, međutim, kaže vjerovatno dok je Ibn Abdelberga ocijenio vjerodostojnim, a prenosi to u svoga šeha da zna njegovo stanje. Uglavnom, bitno je, ako se potvrdi, znači onda se potvrđuje samo u tim momentima. Pa kažemo, osoba kada se spusti u kabur, čuje zveket papuča Ljudi koji napustaju, mezari odlaze. A ne čuje, hođu kada mu kaže, reci la ilaha i Kada mu telkin čini, ne čuje ga. Jer se telkin čini prije smrti. A za postoje smrti, šta je ostoma kod mrtvaca? Da čuje da ne čuje? A? Da čuje. Ostoma da, da ne čuje. Mrtav ne čuje. Dođi kada ti preseli komša, dođi klimni ga. Pitaj ga komša, kako si? Ne možete odgovoriti. Ne čujete. Je to je znači drugo, sada kada brekao Allahu poslanici, molim te izlječi mi dijete. Ne čujete došlo kabork, Allahu poslanik. Kada došao pred ka brekao Allahu poslanici, izneči ne čujete poslanik Ako je došlo, ako imamo znači dok onda imamo dokaz za određenu stvar, pa kažemo to je došlo da čuje zveket na nula. Možda njemu, kao njemu da se zna da su ga ljudi napustili da je ostao u kaburu sa svojim dijelima, da više nema nego su svi otišli kući odma i počeli se svađati pri čemu no su stigli kući sa mezara oko nasljedstva i tako dalje pa čovjek ostaje sam ili ovdje sela misli što ako postoji argument kažemo čuje u protivnom je osnova da mejte šta ne čuje. u protivnom su napravile mejte da su kao ljudi može doći se dogovara sa mejtom i priobavještavati obavještavati ono što se dešava to ne bi sigurno bilo Isprano. I Iskreno, shekh Sami Muhajmuso je djelovao ruhno od brojne predaje od selefa uome pogledu i to i se tako spomenuo i na bi dunjao sam je djelovao ku buri drugi koji su napravili imame soyuti, a oni koji su su je djelovao sherkhus koji su napravili posebno je lepog vezano za ogu, za ogu tematiku I spominju brojne predaje od selefa kada je u pitanju je to da mrtvi je čuju selam koji im se nazove. Ne Neki kažu da je to samo petkom i nuć petkom, no, međutim to nema nikakvog Nema mali osnove nego su argumenti koji što su po tom pitanju su veliki ovaj hadis opće opće prirode. Odje se kaže in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Ako ih pozovete, oni neće čuti vašu dovu. Zato što ha, taj koga zoveš ili je mrtav ili je odsutan. Belo redu. Ako je mrtav, svakako, ako je ocutan, opet ne čuje. I on je zaposlen sam sa sobom. On je zaposlen sa ibadetom Allahu, ako je iskreni rob. A ako nije, opet ne čuje ili je daleko, ne vidite i ne možete, znači, ni u kom pogledu, jel' udovoljiti. Meleka doviš, džibila doviš, a melek i dan i noć, ili je na seždine na ruku, Allahu, Zdrav, ti njega doviš i moliš. A on je sam, a on je sam, jel' u ibadetu, Allahu, tebarake, otea. O jeumel prijameti ek furunevi širkikum, a na sudnjem danu oni će poreći vaš širk koga ste činili. Našto nam ovaj dio ajta ukazujete? Ko će mi kazati? To je svakako, ima nešto još više od toga. O jeumel prijameti ek furunevi širkikum, a na sudnjem danu oni će poreći širk koji su so vi činili. Oni nisu za kopirne ide, ono će se odreći. Zada petkom ovaj... Na kraju sedmice je da treba stanovi i sada se odmori, je tako? Oni znaju, on, oni znaju da čine širk, ali su nemaju. Ovdje dokaz, braćo moja, da je doba nekom mimo Allaha širk. Jer oni kaže, im ted'uuhum, kada im uputite dovu, oni vas ne čuju, a na sudnjem dan će poreć vaš širk. Pa šta je onda doba? Šta je taj širk koji je spomenut? Dova? Da ne bi neko rekao, jahaj kada ja padem na sređu i kažem, ti si moj gospodar, a kada kažem Allaho poslaniče, izlećim djete Allaho poslaniče, obskrbim me Allaho poslaniče, to, to nije širke. Ili preko poslanika, sada se neme ga kao posrednika. Ne, ovdje je znači, došlo je znači, jasno da je doma neko mimo stvoritelja zaođa da to širk I da to nije, nijekom sučaju, je li dozvoljeno. Odtehađu min duunin lahi alihe li jekunu lehum izzah. Odtehađu min duunin lahi alihe li jekunu lehum izzah. I oni mimo Allah, uzmej Bogove da im budu ponos. Kella, nikako. Se je kfuru nebi ibadetihmo jekunune alehim didda. Oni će, uh, će učiniti kufru njehovi ibadet, znači pored čega na sudnjem danu i bit će protiv njih, bit će im, im neprijateli. Ulaju nebbi uke mislu habir, a nećete, nećete obavijestiti kao onaj koji zna. Misli se ovdje na skoritelja de Baraka tako kaže katade i kako kažu i kako kažu drugi. Pa je razuman čovjek koji uzne ove ajete i ne dozvoljava da uprlja svoje vjerovanje i svoj teohid zači sa nečim od širkijata. Jer ljudi često upadaju u širk, a ne znaju, nesvjesno. Ne zna upade u širk, a neko zna svjesno i pored toga, jel? Upada. Kaže dalje autor i došlo je u Sahihu Misli se na od danas sahiha el-Buhari i na, na Mustemo Sahi, i ja kod jedan od njih od ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi rekao na dan Uhuda ili kaže na dan Uhuda ozdeđena ili ranjena glava poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegov se kutić je slomljen pa je rekao kefe keife yuflihu qaumun shejjunibihum pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako će uspjeti narod koji je ozledio svoga poslanika Potom je uzvišenje Allah objavio, lej se leke minel emri šaj. A, rekao je, te barak otala, ništa nezavisi od tebe. Ništa ne zavisi od tebe, o Allaho poslaniče. Slomljen je, znači, Sjekutić, poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, na dan Uhuda i a, ranjen je, pa je tekla krv iz njegovog lice, a on je blisao krv i govorio, kako će uspjeti narod koji je prolio krv svoga poslanika, a on ih poziva Allah. Pa je uzvišen je Allah objavio, lej se, leke min elemrišaj. Ništa od tebe, Muhammed, nemaš ti ništa sotim. Nemaš ti ništa sotim. Spomnio Ibn-i Ohišam u svojoj siri, hudrija da je utbe Ibn-i Waqqas, da je on a slomio sjekutić poslanika, sallallahu salam, je u donjoj vilici i znači, ranio ga, ovaj, ozljedio mu, znači gornju usnju. Pa je govorio sad i nam kas njegov brat. Kaže, nikada nisam bio brižniji u životu. I nastojao više da ubijem čovjeka što svoga brata utipu. Nakon što sam vidio što je uradio poslaniku. Salallaho alaihiju alaihiju seme. Pa je došao malik i pa je si tu kr. Pa je govorio poslanik salallaho alaihiju seme. Lente me sekenar. Nećete dotaći kvatra. U ome događaju je dokaz da su poslanici prolazili znači kroz razna iskušenja da bi dobili veliku nagradu i da svi ljudi koji dolaze nakon njih da se ugledaju na njima. Ako je poslanik saßerdem kao najbolji čovjek, prolazi kroz takva iskušenja, onda sigurno svakog posledi taj put mora šta. Najičina iskušenja koja liče tim iskušenjima s jednog ili drugog aspekta. I zašto je poslaniku saßerdem objavljena sura Yusuf u Mekki? Priča sure je jedna koja je iz sura Yusuf. To bi možda po našim pogledima ne kakvim ili vizijama trebalo bi dobijeno u Medini pričavi je da se pri... ovaj sluša kako Jusf, prola... kahvu, onako, je ustao i selam uz kakvo nakopak piješ da slušaš kao što mi da naslušamo teku ranske priče uz kahbu i prolazi je pored nas nikakve pouke iz nje uzmemo nego je rečeno u Mekki dolazi ta sura i kaže se poslaniku osam, kao da mu se želi kazati Allahu poslanici pogledaj ti jesi u mukama i tvoj ashab ali pogledaj svoga predka kajus fale i selam kako je bio i gdje je završio i kako je istrajao i kako je saburli bio o Allahu poslanici ne očekuj da ćeš bolje proći pa i ta sura došla njemu kao podstrek i poticaj znači da istraje na pravom putu i da se znači da, da ne posustaje kaže kadija ja a poslanici su bili iskušavani u svojim tijelima i bilo im je nanašena ra, nanošeni mrazi vrste nepravde da ne bi slučajno neko počeo ih obožavati kao što su ljudi počeli obožavati pojedine poslanike, da ne bi pretjerali tom, jer kada vidi poslanika da je ozređen, da krv curi, da ga je neko napao, da ne može sam sebe obraniti i ne može sebe u zaštitu stati, onda kažu ovo nije šta. Bog. Jer kada vidi od poslanika, naš poslanik, sa osim nekako spomni, ima o hiljadu i dvijestotine muđiza. Što mislite kada shabi vide? Kada vide Havadijini i sali Salisam doživljava mrtve. Šta će početi? Obožavati ga. No međutim, kada vidi iskušenja o koja upada, kada će tačno, ima stvoritelj koji mu je dao temu džize da dokaže svoje poslanstvo, ali s druge strane on nije, on nema ništa zaista, ovaj božansko, on je iskušan i vidimo da je ukušenao kakvim svojom. Pa kada je poslanik znači udaran kao što su bili drugi ashabi, kada je bio gladan kao što su bili drugi ashabi, kada je bio u strahu kao što su bili drugi ashabi, onda kažu jeste, Mohamed je uh, ov ovaj Ma Muhammedun la rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul. Athay matu kutlan qalabtum ala aqabikum Muhammede, samu poslaniki pies njega poslali bili poslanici. Ako umre, hoćete li se vi svojim ili bude ubijen, hoćete li se svojim stalnim stopama vratiti? Pa su znači zbog toga to je put znači da se spriječi volu ili pretjerivanje, znači kada je u pitanju ljubav, kada je u pitanju ljubav nekog od poslanika. Na dan Uhuda, ohod uhud, to je poznato brdo u blizini Medine je ali na kome se desla ili od koga se desla poznata poznata bitka je li u ševalu 3. džeske godine gdje su muslimani ovaj tu bitku izgubili prividno ili stvarno zbog znači određenih propusta koje su činili strelci koji je poslanik sallallahu ostavio znači na na brdu znači to brdo je u blizini Medine kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Uhudun džeburun juhibbuna wa nuhibbu uhudije brdo koje nas voli i minjega volimo i svaki vjernik je duže voli uhud taman da ga nikad ne vidio svojim očima dužen je da voli brdo uhud zato što ga je volio poslanik sallallahu alejhi ve i mi zato volimo volimo zato ovaj medinu zato što je volio poslanik medinu al munawara je kaže se medina al munawara iako to da se kaže al munawara nije ispravno nema to osnove to se nije govorio al medine tul munawara ne kažemo medine tul sallallahu alejhi ve sellem grada allahov poslanika Jer svaki grad u koji je ušao islam, on je mu nevor. To znači šta? Osvjetljen. Od nu u nevor, osvjetljen. Jeli? Pa svaki grad u kome je islam i u kome su muslimani, gdje se pazne na Allahove granice, je grad svjetla, ovaj, pa tako i Meka i Medina. I zato volimo, i zato nam je draža, nam je Meka od Medine. Jer kaže poslanik s.a.v. Mekka kaže ti si najdrže mjesto Allahu, da me moj narod nije istirao iz tebe bih izrašao. Pa ispravno, mišljenje Džumhura u Leme suprotno malikijskim učenjacima. Šatijski pravnici kažu da je bolja meka od Medine i to je sad Džumhura. Dokažu, dokažu malikije da je Medina bolja. Postoje znači, dokazi s jedne i druge strane, ali kada se sve sabere i sagleda, ispravno je da je meka draža, e, da je meka bolja od da je meka bolja od Medine. Jer postoje znači, jasni argumenti koji ukazuju koji ukazuju na tu činjenicu. Hadis u kome se kaže da je Poslanik slavs rekao, Allahu, ti si me izveo iz tebi najdražeg mjesta, pa me uvedi u meni najdražeg mjesto ni hadis, jer je dostojan, on je on je batil, hadis nije izbra. Kefe yuflihum kaumun šedžu Kako će uspjeti narod koji je ozgledio svoga poslanika? A u predaju kod muslima kaže se, slomili su mu, kome su slomili sjeh kutić i ozgledili njegovo lice. Pa je uzvišen, Allah objavio... Ništa ne zavisi od tebe. Kaže Ibnu Atije u svome dijelu Al-Muharelu Uadžiz, to je tefsir veliki od Ibnu Atije. Kaže, ovdje je poslani kao da je izgubio nadu da će Kurejiš uspjeti. Ha, da će Kurejiši je šta? Uspjeti. Znači oni nema od njega. Srca svojim im zapečačena. Pa uzvičen je Allah rekao, ništa od tebe ne ovisi. Tvoje je da pozivaš i da se strpiš na tome putu. A to kome će uzvičen je Allah oprostiti i kome će dati, znači, priliku da se pokaji, da, da istraje na imanu pa da vam oprosti, to je uh, Allahu Azzaođelu volja. Nemaš ti sotima Allahu poslaniče? Ništa. Lejsa reke min jelemrišaj. Znači, ti nastavi sa svojom misijom, a uzvišenji Allah Azzaođelu će oprostiti, znači, kome želi od tih ljudi. Oprostit će im. Uh, Lejsa reke min jelemrišaj. Nemaš, ništa ne ovisi od tebe, on će oprostiti kome želi u smislu, jel, da će Ljudi se pokajati pa će biti islam pa će i srediti na istinu. Mm. Allahu Teala. Budući da je u me pogledu autor spominio i drugi argumente. Bi Studio Kevser. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12, 4020 Linz, Austria. Ili na web portalu www.kerser-linz.com. Ani khuyun taseq al barqara ban haditina haditina ayatuha sahra u qul qul khabirina